Пахне гарним одеколоном, очевидно, від кензу. І жодного недоволка. У гостя добротне шкіряне зуття, кілька пар вишукувані акуратно на поличці у передпокої. З таким самим бедантизмом розкладені на приліжковій тумбочці газети, верхні з яких «Дейлі News. Мені цікаво було би попорпатись у цьому стосові, але не маю права навіть доторкнутися до нього. Огляд мій падає на фотографію, що стоїть у рамці на столі. В американців прийнято скрізь стягати зі собою зображення своїх родичів. Прямо на мене дивиться ніжний виводок різностатевих відлітків, що оточили пишну блондинку невизначеного віку. За їхніми спинами видніється двопороховий котедж із басейном. Такі хатинки часто показують у мильних мелодрамах. Газони – Неправдоподібно зелені. Небо неправдоподібно блакитне, посмішки, білозубі, німов приклеєні обличчя. Я перевертаю рамку і читаю статусем душею завжди і обережно ставлю фото на місце. Цікаво, як би підписали мені знімок Ася, наша зі світланою донька, от кого я пам'ятаю завжди, і цей спогад не наш ляпас. Вона, мабуть, мене ненавидить не менше, ніж її мама. Хоча зовсім не пам'ятає. Напевно, я завинив перед нею тим, що не такий, як цей пан із 705-го номера. Тоді, можливо, і в мене на столі стояла така сама фотка. з татусем. Замість цього я зробив безліч неправильних і незрозумілих кроків. Адже в мене була пристойна освіта, у дипломі, цікаво, де зараз цей паперець? Моя спеціальність зазначена як програміст. Я грав у професійній рок-групі, писав тексти до пісень і статейки у центральну пресу, ховав у своїй квартирі макову соломку, працював у котельні, сидів у ментівці, брав участь у мітингах, намагався зорганізувати свій бізнес. Порюнати у ці спогади в мене немає жодного бажання. Це було інше життя. Я зрозумів одне. Якщо ти не в даха, тобі ніде нічого не світить, хоч куди втікай від себе. І все-таки прибирати в готелі тут краще, ніж підмітати підворітні там. Очевидно, я народився покоївкою і не соромлюся цього. З кімнати респектабельного пана я переходжу у сусідню. У ній ще зберігся запах кавий, легкий аромат жіночих сигарет вов'ю, у кошику для сміття. Порожня пляшка з від пакету Моцарт. І обгорка і чоколадні плитки. Тут теж зрештою чисто. У лазничці розвішено з десяток трусиків, стрінгів. Два купальники. На ліжку розкидані лазерні диски. Хулио Іглесіас, Рамштайн, Мобі, Шакіра, англомовна Алсу. В косметички висипано на туалетний столик. Очевидно, господарка квапилася. Ймовірно, не екскурсію. Сьогодні групу англійців везуть на Гозо. Я їх рідно посміхаюсь. Появляючи, яку чергу до паром вони вистоять на спеці, перш ніж їх вивалять на пляж у Меліхебеї. Пляжів тут практично немає. Якщо хочеш, можеш купатися у готельному басейні, а береш ще скрізь кам'янисти з важким спуском. Щоправда, мене це не зупиняє. Навпаки, я люблю каміння і ненавиджу гладенькі піщані пляжі. У мене взагалі алергія на все правильне. Правильно? Так, правильно, я буду лежати тільки в труні. Напевно, це і зблизу у нас із Джейком Стейнбеком. Джейк такий самий пофігіст, як і я. Ми познайомилися на вулиці у Вашингтоні. Я щойно прилетів із Едмонтона і в моїх вухах. Ще дзвонів високий Сержів голос. Ти повний критин, куди тебе несе. Через рік ти будеш мати пристойний будинок. Чого ти ще хочеш? Чи ти що тут не треба горбатіти? Гадаєш, у Штатах на тебе дуже чекають. Але я був заражений посилою бродяжництвом, таким собі комплексом Агасфера. І мене це понесло. Одне слово вітер волі вдарив йому в голову. Америка війшла в мене давно, як кілька діагнозів 15-20-літньої давнини.